Tak jo, a já nevím, jestli jste informovaný, rozhodli jsme se, že budu učit do konce června, jo, a potom tady nebudu. No a začneme zase někdy na konci srpna, na začátku září, jo, po těch letních prázdninách, budem pokračovat a skončíme to. Tak do já teď se budu pokoušet, do koho ještě máme, já nevím, dvakrát nebo třikrát, tak já se pokusím ukončit to pojednání o čtyřech pravdách vznešených. No a pak už bývají jenom nadpřirozené síly, to musíte dobře meditovat, abyste se k ním dostali. Tak musíme... Pomalu, pomalu. Ale ty jsou obzvláště zajímavé, protože tam vlastně, co se týče čtyř znešených pravd, tím vlastně začínáme. Stejně tak jako Nagarjuna, když vysvětluje závislé vznikání, vlastně bere pozici žáků a vysvětluje, závislé vznikání vlastně stejně jako v podstatě, jako najdete v, i ve v maga. Taky zde to vysvětlení čtyř vznešených pravd hodně podobá vysvětlení, co vidíte ve o Obzvláště co samozřejmě to je severní tradice, co máte ve mahá Bháša Šástra, která je vlastně nejdůležitější pojednání severní tradice, co se týče praxe žáků. No ale pak v té poslední sekci, ke které se dostaneme po letních prázdninách, vlastně kumarážíva se zabírá těma neprirozenýma silama, Plně z pozice praxe bodhisattu, což je velice zajímavé. Jak kombinuje, o tom jsme už mluvili, že vlastně kombinuje ty dva přístupy, přístup žáků a přístup bodhisattu. Podle mahanna sutra což je Mahajánová Nirována Sutra. V poznání vznešených pravd, nebo jak už jsem vysvětlil, v poznání pravd vznešených osob, to znamená těch, který přímo realizovali bezprostředně, objekt osvobození, čili vlastně eh, už mají jistotu, že se zbaví samsárického utrpení. No a podle velké sutry nirvány v Mahajanové tradici v učení žáků pravda strasti duka sača je hlavní pravda. Jak už jsem se zmínil, myslím, minule, v Agamách najdete též v sanskritské verzi, tež v pálí verzi. Podle Základního písma, ten, kdo poznal pravdu utrpení, pravdu strasti, též poznal všechny ostatní pravdy. Čili důraz v učení žáků je na proniknutí čtyř pravd znešených. Důraz v učení Pratieka Budhu, to znamená plně realizovaných budhů pro sebe, to znamená praktikují obzvláště pro své vlastní osvobození, ale jejich proniknutí objektu probuzení je hlubší, proto i v tervádových komentářích je vysvětleno jako v, v týka Brahmajala Sutra, kterou přeložil Bikubodi, Je vysvětleno, že aby se meditující stal plně probuzeným budhu pro sebe, musí nahromadit daleko více dokonalostí, než i ten eh, čemu se říká agra Šrávaka, ten ty hlavní žáci, jako Sariputa Mogalána. No a aby se člověk stal plně probuzeným Budhou, potřebuje nahromadění nekonečných dokonalostí. No a v čem je proniknutí Budhy pro sebe? Je v proniknutí, hlubším proniknutí závislého vznikání. Pochopení závislého vznikání u Budhů pro sebe je hlubší než pochopení žáku. Právě proto potřebují ještě více dokonalosti, aby zákonem závislého vznikání. Pronikli do větší hloubky. No a aby to udělali, zdůrazňují ve čtyřech dnešených pravdách pravdu vyvstání, vyvstání utrpení, samudája sača, pravdu důvodu utrpení, což je žízeň jak žízeň pracuje, poznají hlouběji, obšírněji než žáci. No a bodhisattva, o tom jsem se zmínil, ten, kdo praktikuje cestu bodhisattvu, dává důraz na pravdu konce utrpení. Pravdu ustání, pravdu utišení. A pro něj pravda utišení, stejně tak jako pro žáka, pravda strasti obsahuje všechny pravdy. Pravda konce utrpení, pravda utišení obsahuje pro toho, kdo chce praktikovat cestu obsahuje všechny, všechny pravdy, všechny ostatní. A protože pravda utišení strasti je nevysvětlitelná slovy, nirvana nebo takovost se nedá slovy vysvětlit, kdyby jsme slovy mohli vysvětlit, všichni by se snažili o nirvánu, Jenomže slovy se vyjádřit nedá, proto bytosti se snaží o všechno jiné než o nirvánu. No a tak, jak Abidara koša vysvětluje, v tom, v čem vidí slast, přesně v tom, probuzená bytost vidí Strast. A v čem vidí strast? V tom zase neprobuzená bytost vidí radost. To je rozdíl mezi probuzenou bytostí a neprobuzenou bytostí. To neznamená, že tady je paradox, se kterým si krásně hraje právě Zenová tradice, jestli znáte. Japonskou, trochu čínskou, korejskou literaturu, je toho plná. To je paradox. Ten, kdo vlastně pochopí slast osvobození, ten má přístup i k dalekou hlubšímu prožití světských slastí. Ale na rozdíl od lidí světských, on na těchto slastech neulpívá. On je vidí jako něco, co mu nepatří. A právě proto jeho smysly se otevírají, protože nemají základ v já. To je rozdíl mezi pravdami, jak už jsem se zmínil, nedá se říci vznešené pravdy, jsou to pravdy vznešených osob. Vznesené osoby jsou ty osoby, které žijí smysly jako všichni ostatní, ale jsou si stále vědomí toho, že ty smysly jim nepatří. Vidí je jako něco, co ne, nezná žádné já. Právě proto eh, si eh, paradoxně můžou prožívat daleko hlubší smyslové počitky, než eh, ty osoby, které se, se smysly identifikují. No a právě proto... Začali jsme s základním vysvětlením čtyř vznešených pravd. Teď na základě těchto, tohoto rozlišení Kumaradžíva dále vysvětluje, že máme též dva druhy čtyř pravd. To znamená pravda utrpení a. Pravda utrpení osob vznešených. Pravda utrpení osob znešených a pravda utrpení osob, který nemají přímé poznání objektu osvobození, je, se jeví jinak. Totež, jestli čteme pozorně visudy magu. Vlastně vysudy maga tvrdí to samé. A též vlastně vidíte tyto dvě dva základní aspekty, poznání čtyř vznešených pravd. Tak jak je poznají osoby vznešené a tak, jak je poznají osoby, které nemají bezprostřední poznání objektu osvobození. No a co se stane, když máme bezprostřední poznání objektu osvobození? Co se stane? Ať už praktikujeme jako žáci, nebo praktikujeme jako bodysatlové, co se stane? Stane se to, že tento svět, který pro nás stojí na našem těle, na poznání těla, protože pět smyslů patří tělu, tento svět a těchto pět smyslů, které jsou základem vlastně skoro veškerého našeho myšlení v světské existenci. I arahati musí myslet na jídlo, musí myslet na, na spaní, musí myslet na odpočinek. To je život. Nikdo se tomuto cyklu, když se je jednou zrodil, nemůže vyhnout. Ale vidí ten proces, ten cyklus, který jsme my, nic jiného, vidí to jinak. No a teď se podívejme na ten, jak text vysvětluje tyto rozdíly. Pro člověka neprobuzeného, ten si představuje, Jestliže pochopil buddhismus, studoval buddhismus, aby jsme pochopili buddhismus, musíme nejprve používat moudrost slyšení, pak rozjímáme o tom, co jsme slyšeli, dnes více čteme, než slyšíme. Kolik už času strávíme tím, že rozjímáme o tom, co jsme slyšeli nebo četli v písmu. No ale ti, co vidí písmo jakožto prst, který ukazuje pravdu, tak budou se tím písmem i zabývat v mysli. A tím pádem získají jasný koncept toho, jestli to, co je psáno v písmu, dává smysl nebo nedává smysl. No a jestliže poznají, že to smysl dává, no pak mají motivaci. Vše pozitivní i negativní, co děláme, začíná motivací. A jestliže máme správnou motivaci a vidíme jasně, že buddhistické učení má oprávnění v naší zkušenosti? No tak vidíme, co? Vidíme, že pravda strasti je pět agregátů ulpívání. To je všecko, co máme. No a jestliže jsme to dobře pochopili, máme pravdu, máme moudrost slyšení, máme moudrost rozjímání, můžeme meditovat v samády. Jestliže meditujeme v samády, co se děje? My vidíme, že cokoliv se hýbe, je proces mysli nic jiného. a vznikání je tež proces mysli. No a jestliže to vidíme jasně, no tak eh, vlastně se od té, toho procesu mysli, který je založený na procesech těla, my se od toho oddálíme. A tím získáváme bezprostřední jnána dasana. Bezprostřední poznání a vizi. Podle yogačára Bhumi, šástra, bezprostřední poznání znamená poznání všeobecných vlastností v naší zkušenosti. A dasana znamená primá vize, že nepotřebujeme k tomu žádné vysvětlení. Nepotřebujeme k tomu žádné rozlišování, primá vize toho, že tak je to a nemůže to být jinak. Že opravdu tady žádné já za tímto procesem změny těla a vědomí není. Ne intelektuální pochopení. Jestliže to intelektuální pochopení nebude spojené s tomu, čemu se říká v buddhismu deziluze. Nemáme iluzi o existenci jako takové. Proto, jestliže čteme pozorně Dhammapada, Dhammapada vysvětluje, kdo je arahat a je ten, který nemá iluzi, nemá naději. Na Asa. Asa je naději. Nemá naději, že v tomto procesu, co jsme, procesu těla, procesu vědomí, se dá něco chytit pro sebe. No a to, je to, čemu se říká nibéda, nirvéda. No a tato nirvéda, aby, jsme, aby šla do hloubky. Potřebuje, jak už jsme se zmínili, sam Musíme být přímo otresení. Strastí, ulpívání na tomto procesu. První tu strast musíme pochopit. Jestliže ji pochopíme, no tak eh, pak můžeme získat v meditaci přímou vizi a přímé pochopení toho, že vlastně v tomto procesu, který jsme se nedá nic chytit. No a z toho je to uvolnění. Jak poznáme realizovanou bytost? Realizovanou bytost poznáme tím, že žije ve stavu prašraddy. Prašraddy je opak Prašradny znamená též jemnost. Opak, jemnosti je hrubost. Neidentifikuje se se stavem hrubosti. Stavem, stav hrubosti se nejlépe manifestuje na ulpívání na pěti smyslech. Stav jemnosti je stav neulpívání na pěti smyslech. To neznamená, že. Těch pět smyslů nemůžeme užívat, ale neulpíváme na nich. No a proto právě ne jenom pochopení, ale přímá vize toho, že těch pět agregátů existence Které jsou objektem ulpívání, je strast. Ne intelektuální pochopení, ale přímé poznání, přímá vize. Když, je někdy, když má někdo tuto přímou vizi, je vnitřně uvolněný. To neznamená, že se v něm neprojeví napětí. Napětí se projeví, ale nezůstává. To je rozdíl mezi osobou, která poznala objekt probuzení a osobou, která nepoznala objekt obuzení. Osoba, která bezprostředně poznala objekt osvobození, napětí se vyjeví, ale nezůstává. A z toho vyjevení napětí on se může učit. Buď jako žák, že toto vyjevi, vyjevení napětí a anebo jako bodhisattva, že se z toho vyjevení napětí že mu, ne, se mu nebrání, ale snaží se proniknout do toho zdroje. Proto, jak už jsem se zmínil, pro v cestě Bodhisatvu, hlavní pravda není pravda utrpení, ale hlavní pravda je pravda utišení. Pravda utišení právě poznává všechny jiné pravdy. Proč? Protože i písmo žáků nakonec tvrdí, že pravda utišení je to skutečné. To, co je příčinou strasti, což, jsou, což je zašpinění naší mysli, to jsou vlastně hosté, agantuka. Mysl sama svou přirozeností není zašpiněna. ale stává se zašpiněná právě na základě ulpívání na pěti agregátech existence, což jsme my, což je náš proces. Díky tomu jsme se narodili, no a s tím tež zemřeme, pokud nejsme arahati. No a to je ta, to přímé poznání a přímá vize. To je pochopení pravdy, strasti, ne jak ho vidí obyčejní lidé, ale jak ho vidí lidé, kteří mají bezprostřední poznání. No a teď jdeme dál. Máme podle. Stejného vzoru máme pravdu důvodu utrpení, tak, jak ho můžeme pochopit na základě toho, co jsme slyšeli a o, o čem jsme rozjímali, no a pravdu, utrp, pravdu důvodu utrpení na tak, jak ji poznají osoby vznešené. Pravda důvodu utrpení, vzniku utrpení, text je zrození, to znamená pravda tanha, pravda žízně žízně, čem? Žízně po počitcích, protože žízní po počicích, my vytváříme karmu. To je abysamovská. Protože ulpíváme na počicích, ulpíváme tež na karmě a nepronikáme pravdou toho, že karma sama je objektivní. Ale my jsme subjektivní. Karma sama je objektivní. My jsme subjektivní. Čili, jak vysvětluje tež maga, co znamená, Pravda vzniku strasti. Pravda vzniku strasti je. To se v páli dá do češtiny vysvětlit jako výskyt. Nebo uskuteční. My chceme uskutečnit něco. A uskutečnit něco na základě toho, že z toho budeme mít osobní zisk. V dama je krásný verš a lábu upanisa aňá nibána gámini etat jathá bůta mňatvá sávako hoti budasa. Jiná je cesta za osobním ziskem, jiná je cesta donování. Ten, kdo to podle pravdy poznal, se stává skutečným žákem Budy. Čili my to můžeme poznat, pokud nemáme přímou vizi na základě čtení, slyšení, na základě rozjímání o tom, co jsme slyšeli, co jsme četli. Ale v případě, že máme bezprostřední poznání, jak vidíme pravdu důvodu strasti. To znamená, že jak už jsem se zmínil, myslím minule cesta. Cesta očisty, cesta vysvobození. Je cesta odstraňování. Zašpinění mysli, zašpinění vědomí. Cíl buddhistické cesty je čisté vědomí. Buddhistická cesta jiný cíl nemá. My díky vědomí, my jsme zašpiněni díky vědomí, my se můžeme osvobodit. Jiná cesta není. Osvobození se od nečistot mysli je všecko. My nevidíme pravdu tak, jak je, protože se snažíme vidět nečistou myslí. Jedině čistá mysl může vidět pravdu tak, jak je. No a to, co je čistá mysl, to se nedá slovy vyjádřit. Právě proto v praxi bodhisattva pravda je nevyjadřitelná, protože není to pravda tak, jak ji vidí mysl nečistá, je to jenom pravda tak, jak ji vidí mysl čistá. Čili ten, kdo bezprostředně poznal důvod strasti, ten tež poznal, co to je vykořenění nečistot zmyslí. Proces očisty je nakonec vede k vykořenění nečistot zmyslí. Pro žáky, jestliže vstoupíme do proudu, který vede do Nirovány, no tak se zbavíme názoru Satkaya Dity, že tohleto tělo patří nám. Těchto pět agregátů patří nám. Tento názor tam není. To je to nejdůležitější. To neznamená, že nemáme zašpinění vědomí, ale to zašpinění vědomí nemá žádnou pevnou bázi. To je ten rozdíl. Právě proto, pro toho, kdo pozná bezprostředně objekt, pro toho ten neznamená, že nemá zašpinění, ale to poznal, že to zašpinění, které má, nemá žádnou pevnou bázi. Právě proto on, hlubšího, on žádné hlubší zašpinění mysli neprožívá. A právě proto na základě hlubšího zašpinění mysli on není schopen dělat hluboké negativní karmické činy. On je toho, není toho schopen. Ten, stejně tak jako džána, tak i získání bezprostřední znalosti obětu, osvobození, je hluboká vlastně Pozitivní karma. Stejně tak, jako když někoho zabijeme, je hluboká negativní karma ze vzteku. No a ta, ta karma pak tvoří ty abyssangkáry, o tom budeme mluvit, to jsou ty. Akumulace vůle, které nás tvoří. naše tělo a naše mysl, je tvořena těmito akumulacemi abysánská. Akumulace form, form, formami vůle, které nás tvoří. Ať už jsou pozitivní nebo negativní. Jestliže jsou pozitivní, jsou mají jsou na základě moudrosti. Jestliže jsou negativní, tak jsou na základě nevědomosti. To je ten rozdíl. No a nevědomost, dříve nebo později, někdy to bývá velice pozdě, musí přinést strast. Ale to, že to neprinese strast brzy, no, proto lidé si myslí, že to, co je negativní, může přinést radost. Ale to, ta radost je jenom povrchní prožitek. Nemůže trvat. ale radost z hluboké pozitivní karmy je trvající. Čili proces odstranění, já už myslím, že jsem se zmínil, to je důležité, krásně vysvětlené právě ve maga jsou vlastně tři úrovně procesu. Odstraňování nečistot ve vědomí, v mysli. Na základě e, síla, síla zde znamená disciplína, na základě disciplíny my nedopustíme tomu, čemu se říká paria stána. To znamená, že naše. E, že budeme tělem a myslí se odávat nenávisti, zlobě, chtíče, chtíči, hlubokému chtíči a tak dále, to k tomu nedojde. Tomu se říká tat, vysudimaga tomu říká tat, anga pahana. Jestliže praktikujeme meta, a ještě nemáme osvobození, no tak naše zloba se minimalizuje. Jestliže praktikujeme asuba, no tak naše chtíč se minimalizuje, ale i pouze se zmenšuje. Tat anga pahana to znamená vlastně kultivace protikladu nemá sílu k tomu, aby vykorenila nebo úplně odstranila nečistoty. To znamená, my se neodáváme negativnímu negativním činům a negativním mluvě, ale přesto pokračujeme v negativním myšlení. To je síla odstranění nečistot na základě disciplín. Jak už jsem se zmínil, teď stojí za to to opakovat, Pravda strasti musí být plně poznána. Pravda důvodu strasti musí být opuštěna. Na základě disciplíny my opouštíme její hrubé formy. Na základě samády my opouštíme jemné formy to znamená, v samády neexistuje, dá se říci, mentální strast. Samády a mentální strast nemůžou jít dohromady. Protože samády znamená balance vědomí, balance mysli, balancované mysli. Strast není. Strachy nejsou. Úzkost není. Deprese nemůže vyvstat. V samády je to nemožné. A tomu se říká opuštění nečistot na základě, sama, na základě samády je opuštění, že vyklepeme je z vědomí. My je vyklepeme z vědomí, ale jenom po dobu samády. Žádné samády nemůže, pokud nemáme osvobození, pak je to nadsvětské samády, ale žádné světské samády, které má světský objekt, nemůže trvat věčnost. No a po tom, co výjdeme ze samády, opět ty nečistoty vědomí se objeví. A jelikož mysl je praxí džány, praxí samády, se stává, senzitivnější, o to, pročí pak ty výjevy nečistot mohou být ten, kdo praktikuje samády, je, je senzitivní bytost. Ti, co nejsou senzitivní, se do samády nedostanou. A protože je senzitivní, proto ty stav, stavy nečistot Ho, eh, uvádějí do eh, nežádoucích stavů daleko rychleji, ale daleko rychleji se jich tež může zbavit. Díky své senzitivitě. No a eh, jestliže máme bezprostřední poznání cesty, to bezprostřední poznání cesty vykoreňuje. učeda, vykoreňuje e, nečistoty z Už se více neobjeví. Právě e, sotapana vykorenil z vědomí nesprávný názor. Vykoreňil z vědomí. E, Pocit, že to tělo a mysl, které na něm, která na něm ulpívá, patří mě. No a právě proto neulpívá na vnějších výjevech, Darmi, na různých rituálech a různých příslibech dělat tohle nebo ono, protože se stává daleko flexibilnější. Přímé poznání objektu osvobození právě přináší tuto flexibilitu. To neznamená, že je laxní, že zanechává disciplínu. Disciplína je. Mu bezprostřední, spontánní. Ten, kdo má bezprostřední poznání objektu osvobození, jeho disciplína se stává spontánní. No a tím, že pronikneme ať už intelektuálně, nebo přímo o to hlouběji, pravdu vzniku strasti, tím pádem se stane co? Tím pádem víme, že názor, materialistický názor, názor učej nihilistický, zničení, smrti, všechno odchází. Pro něj tento názor nedává žádný smysl. No a samozřejmě tím pádem i nedává smysl názor na věčnost, protože automaticky též poznáním důvodu, strasti poznávátež konec strasti. To je pravda utišení. Pravda v buddhismu toho, co není složené. Všechno, co poznáme tělem a myslí, která na těle ulpívá, je složené. Ale pravda utišení je pravda nesloženého, asankata. A to, co je nesložené, to se nedá rozlišující myslí pochopit. To je ten paradox. S tím paradoxem si krásně hraje, jak buddhistické učení jak v jížní tradici, tak v severní tradici. mahá vybáša s Šástra má krásný verš, že dharma závisí na rozlišující mysli. Moudrost je moudrost správného rozlišení. Čili dharma má útočiště v správném rozlišení. A pták má útočiště kde? V nebi. V prostoru, který žádné omezení nemá. No a to je ta svoboda. My žijeme rozlišením, bez rozlišení, nemůžeme žít. Ale nacházíme útočišti v tom, co, co přechází ty hranice rozlišení. nedá se chytit. No a to je to poznání svobody. Moudrost závisí na rozlišení, ale pták nachází útočiště v nebi. No a to je přesně podle verše Damapady tež. A to je tež suty jasně vysvětlují, proč se Budha nedá pochopit. Proč nemůžeme pochopit Budhu? Protože všechna rozlišení, na kterých naše světská moudrost ulpívá, on všechna ta rozlišení, on prekročil její hranice. Čili se nachází v prostoru, v neohraničeném prostoru. A co jsou naše hranice? No, to je ulpívání na našich počitcích, nic jiného. No a to ulpívání na našich počicích, to je naše karma. No a přímým poznáním pravdy důvodu strasti a konce strasti se to stává jasné. A jak text vysvětluje, pravda utišení, která, jak Honza se ptal, která neguje věčnost, pojmů věčnosti, ať už se ho představujeme jakoliv, je negován pravdou utišení vznešených osob. Ne pravdou utišení logickým rozlišujícím poznáním, ale pravdou utišení realizovaných osob. Ta automaticky pravda věčnosti je tím negována. A proč? Podíváme se, jak to text vysvětluje. Text vysvětluje, že pokud nemáme přímé poznání objektu osvobození, pak pro nás Pravda konce strasti, pravda utišení je pravda utišení na základě odcházení. utišení na základě odcházení. My odcházíme z těchto pout jáství a to je to utišení. Čili, jak už jsem se zmínil, pravda důvodu strasti je pravda uskutečnění Pravda výskytu, výskytu uskutečnění tohoto těla a mysli, které je na to tělo vázané. No a pravda utišení, pravda konce utrpení je pravda utišení, pravda utišení které pochází z poznání odchodu od tohoto uskutečnění. Zde samozřejmě my mluvíme, jak už jsem se zmínil, z hlediska poznání žáku. Z hlediska poznání bodhisatvu ta pravda utišení je obsahuje všechny ostatní pravdy. Stejně tak jako pro žáka, pravda strasti obsahuje všechny ostatní pravdy. tak pro osoby realizované je tedy pravda utišení, je pravda odchodu. Je, je pravda utišení, který přichází právě tím odchodem, tím niroda. Nirodha, to znamená vlastně zastavení. No a zastavení je odchod. A to zastavení, odchod, to je to utišení. Odchod od čeho? Od té... Obsese na základě jáství. Jáství je obsese, která přináší utrpení. A tato pravda... Odchodu je, jsou čtyři šramana fala, samana fala. Šrota pana, sakádagami, anagami a arahat. To jsou ty čtyři druhé ovoce střední cesty. Jen střední cesta může přinést tyto čtyři druhy ovoce. A co je střední cesta? A ta střední cesta je tak, jako pravda odchodu musí být realizována. Sačíka, ta ba, ta Pravda důvodu odchodu musí být kultivována. Bháve taba. bhavana Rozdíl mezi osobou realizovanou a osobou nerealizovanou je, že osoba realizovaná poznává, Pravdu cesty, pravdu bávaná. Bhávana doslova znamená od sanskritského kořene bhu, což znamená stávání se. Kultivace je stávat se, vyvstat. Tak jako Pravda utišení je pravda odchodu, pravda cesty, pravda kultivace je pravda stávání se. Stávání se če, čím? Stávání se tím čistým vědomím. Tím čistým vědomím, které má útočiště. Ne v těle, ale v nebi. Ne v nebi jako v něčem, co je někde jinde, ale v něčem, co není omezené, co není vytvořené, co není složené. A to, co není vytvořené, to, co není složené, To je předpokladem cesty probuzených. Podíváme se, jak to vysvětluje text. Cesta, která má být bávetaba, která má být kultivována, je je charakterizována vymokša, je charakterizována eh, osvobozením. A toto osvobození znamená osmičlená střední cesta. A z hlediska pravdy cesty, osob realizovaných. Co to znamená? To znamená, že my praktikujeme cestu na základě stávání se. My se stáváme tou cestou. My se stáváme nirvánou. My se stáváme probuzeným čistým vědomím protože jedině na základě toho, co se nedá chytit, my můžeme vykořenit, ne jen oslabit nebo vyklepat z nečistoty, my je můžeme vykorenit. My Jedině můžeme vykorenit nečistoty zmysly na základě něčeho, co se nedá chytit. A to je, jeli pro toho, kdo má bezprostřední poznání objektu osvobození, pro toho je to eh, Pravda cesty znešených osob. Pravda cesty znešených osob je založena na bezprostřední stávání se tím, co se nedá chytit. Jednou máme přímou zkušenost toho, co se nedá chytit, no pak se stáváme tím, co se nedá chytit. A tím, že se stáváme tím, co se nedá chytit, ty zábrany, které máme, v kterých jsme se narodili a s kterými zemřeme, se stávají čím dál, tím nereálnější. Jako sen. A to je pravda cesty osob znešených. Tohle to já je jako sen, tohle ten svět je jako sen. To neznamená, že my nežijeme opravdový život, reálný život. My žijeme život daleko reálnější, daleko opravdovější. Tím, že na tom životě přestáváme tolik lpít. A tím paradoxně též naše smysly se otvírají. No a teď je další vysvětlení vznešených pravd na základě, aby jsme poznali vypasanu z hlediska praxe obzáště z hlediska praxe žáků, musíme poznat veškeré složky naší zkušenosti na základě všeobecných a specifických vlastností všech složek naší zkušenosti. Jedině tak... Si můžeme udělat jasno o tom, co jsme a co tento svět vlastně je. Tomu se říká ve Vysudy Maga, Njata pariňa. Aby jsme získali osvobození, potřebujeme podle systému Terváda, podle Vysudy Maga, potřebujeme. Tři plná poznání. Za prvé ňáta paryňa. Poznání objektů moudrosti tak, jak skutečně jsou. To je správné rozlišení. Z hlediska rozlišující pravdy. Ovšem rozlišující pravda není všechno. Kdyby rozlišující pravda byla všechno, tak se ze samsáry nikdy nezostane. Ale bez rozlišující pravdy též my nebudeme věřit ve skutečnost autentické realizace. Nebude, není to možné. Čili první musíme poznat objekty moudrosti. Objekty moudrosti jsou z hlediska praxe žáků, vlastně též, objekty ty nejvyšší pravdy. To jsou Růpa, Čita, Četasika. To jsou ty objekty nejvyšší pravdy. Jestliže jsme je poznali, poznáme iluzornost představy skutečného jáství. No a tím pádem se dostáváme do poznání na základě Týrana, týrana pariňa. Týrana znamená správného proniknutí. Že všechny, když poznáme objekty moudrosti, vidíme, že tyto objekty moudrosti, tato, tato tělo a složky těla, tato mysl a složky mysli, jsou vlastně nic jiného než proces nestálosti. A že ta nestálost je strast. A to, co je strast, nemůže patřit žádnému skutečnému já. A to je týrana pariňa. Poznání na základě správného hledání. No a jestliže máme poznání na základě správného hledání, no pak získáváme paha na pariňa. Poznání na základě odpoutání se. My se začínáme od těchto procesů Těla a mysli odpoutávat. No a tím jsme otevření pro přímou vizi a přímé poznání objektu osvobození. No a jak to jde dál? Dozvíme se příště. Došli jsme sem, no a Příští týden budeme pokračovat, už jsme přetáhli čas. Tak jestli nejsou žádné otázky, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Jestliže jsou nějaké otázky, Honza je tady, nám předloží. Máte žádné otázky? Tady nejsou, takže jestli někdo nemá tady a teď otázku, tak můžeme předat zásluhy tak předáme zásluhy a uvidíme se zase příští týden eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba eta vata chamehi sambhatam punya sampadam sabbe bhuta Anumodantu Sabha Sampati Eta Vata chamehi Sambhatam Punya Sampadam. Sabbe Satta Anumodantu Sabha Sampati Sidya. Aka Satta Chabumatha Deva Naga Mahidika Punyanta Anumoditva Chiramrakantu Loka Sasana. Aka Satta Chabumatta Deva Naga Mahidika. Punyaṅta manumoditoḥ ciam rakantu Aka satta cābhumatta deva naga, mahidika punyaṅta manumoditoḥ ciam Devo vasatukalene sa saṃpatihotuḥa piṭo bhavatu lokotuḥa rāja bhavatu Sadu. ko sadu, sadu.